Griff. Besorolása négyikszes osztály. A Griff fejét és első lábát tekintve óriás sasra emlékeztet, teste és hátsó lába viszont oroszlánt idéz. Ős hazája Görögország. Csak úgy, mint a szfinxet, lást később, a griffet is gyakran alkalmazzák kincsek védelmére. Bár a griff nem épp természetű, Tudunk egy esetről, mikor egy kis csapat jól képzett varázsló összebarátkozott egyel. A Griff nyers hússal táplálkozik.